Мені було противно. Я от злості, що він такий скупий і вредний. Ковбасу пожарить і сам поїсть. Попросиш – не дає. А на дурняка завжди у нас їв. Він мені показував картку своєї дружини. Так отож от злості я уявляв, як його гладка налита кров'ю морда розлетиться однобою. Воно ну, так і вийшло. На жмеринку, а відступ одрізано. І ми виступаємо через вапнярку на Одесу. Рада старшини козаків нашого корпусу, окремий Запорозький, випустили до більшовиків відозву, що ми теж більшовики, але українці, і що воювати нам нема за що, бо ми брати. Червоні прислали до нас делегацію. В ній був козак нашого полку, захоплений у полон червоними, коли ми віддавали Полтаву. Його захопили на броньовику. Він був зоселецем і в широчайних червоних штанях. Як рідкий і комічний екземпляр, червоні його не розстріляли, а тільки, вистроївшись, кожний добре смикнув його за оселець. Я був щасливий. Мені було радісно. Я не знав, що ми й не думаємо переходити на бік червоних. Коли я схвильовано й радісно говорив о Саволові полку, що ми переходимо до червоних, в його звужених домакового зерна зіницях глянула на мене смерть. Червоні, не дурні, зразу розкусили нас, і ми почали панічно під їх ударами відступати до вапнярки. Я ще раз побачив того вродливого хлопця, героя бунчужного, який на лозові перед боєм з махновцями так радісно і необачно перекидався на снігу. Його принесли до нашого вагона. У нього набоєм було вирвано майже всю ляшку захоплено трохи бока і перебито руку й ключицю. Коли йому робили перев'язку, він тільки кусав руку і мовчав, а потім спокійно попросив у лікаря закурити. Мене з літучкою ранених та тифозних козаків командирують до потягу окремого запорозького полку. Вагон другого класу. Уже під роздільною нас оточили червоні повстанці. Сестра жалібниця перев'язала рану від кулі на руці у старшини. Цей старшина гладкий і переляканий, утік з-під розстрілу. Він був на селі, і його повстанець повів у Ярок розстрілювати. У повстанця була австрійська рушниця, і по тому, як повстанець возився за його спиною з затвором, старшина зрозумів, що той не вміє стріляти, і побіг. Куля попала йому вище ліктя. Під бинтом рожевіла крові, захеканий голос старшини врізався в мою пам'ять. Голос із смерті. Вечір. Повстанці все ближче – вже йде кругом стрільба. Я пішов у купе сестри-жалібниці. В неї були індуські очі і бліде обличчя, повне смерті. Я почав читати їй свої поезії. Вона спитала мене, ти не хворий? Я сказав, не знаю. Вона обдивилась мене і віддалась мені. Смерть заглядала у вікна. Повстанців одігнали. На роздільну прибігло кілька старих гайдамаків з мого курення. З ініціативи бунчужного натруса наш курінь і четвертий перейшли на біг червоних, десь під вапняркою. Вони роззброїли старих гайдамаків та старшин і заарештували їх. Деяким удалося втекти. Одеса була захоплена червоними, і з роздільною ми повернули на Терасполь. Коли ми були ще на Бірзулі, то я на пероні бачив грецького офіцера, який задавакувато ходив по перону і дивився на нас як на щось нижче. Їх броньовик мав піти на Голту в бій з григорівцями. Примітка. Бірзул. Тепер місто Котовськ Одеської області. На роздільні були румуни. Але вони втекли з роздільної, коли фронт почав з двох боків, от Одеси і Бірзули, Наближатися до роздільної. Ми у Терасполі. Вино і мама лига. Я пішов дивитися на французів, що бівоаком розкинулись недалеко міста. Вони були чисті, рум'яні, синенькі. Спокійно дивилися на нас ці рожеві і гігієнічні діти. Вони були такі спокійні. А ми? Я уже при санпоїзді. Мені дали два вагони тифозних, а я захворів і сам на тиф. Мене кинули, як собаку, у вагон, на полицю. У мене висока температура, а санітар цілує мене, п'яно плаче і дає мені їсти солону ковбасу. Я вийшов із вагона, іде головний лікар сан потягу. Ти чого вийшов із вагона? А чого ви мене кинули, як собаку, без усякої допомоги, поки здоровий, так і потрібний? Іди, лягай у вагон. Не піду. Ви мене покладіть до м'якого вагона. Іди, а то шомполів дам. Та ви не забувайте, що я з гайдамацького полку. А так ти так? Ну, я з тобою пощитаюсь. А збоку поруч стоїть штабний ешелон, і старшини, що в новенькі галіфе гуляють біля блискучих вагонів, кричать у наш бік. Ганіть їх в шею. Я пішов і ліг у вагон. До румунського короля поїхала делегація, щоб пропустили нас до Румунії. Недалеко стрільба. Горять підпалені козаками ешелони. Нарешті їдемо через міст на Бендери. Заборонено виглядати з вікон під загрозою смерті. У Кишеневі довго стояли ми на станції. Я від високої температури говорив тоненько й жалібно. У мене перед очима все пливуть якісь жовті квіти і констанція. А сестра лебницям замість подати води або повести мене до уборної, кокетує з старшинами чорношлечниками і не звертає уваги на мої сльози і докори. І от за нами приїхали автомобілі, і мене повезли до міської лікарні. Я в бреду все бачив, наче червоні входять до лікарні і б'ють мене штиками в груди. Кров моя фонтаном б'є в стелю. А я кричу їм, що я після жовтневого перевороту був співробітником газети «Голос труда» Лисичанської ради робітничих та солдатських депутатів і декламував їм свого вірша «Руку, товариш, і в бой безпощадний». Але вони не слухали і все кололи мене в груди. Одного разу це була криза. Сестра послухала мого пульсу «Та як побіжіть від мене?» Вона швидко повернулася і вприснула мені в груди біля серця камфори. Я страшенно марив про ту хвилину, коли я з насолодою буду пити воду, бо вода була така противна. Коли я почав одужувати, то підійшов до одного старшини, біля якого було повноволоських горіхів, і попросив хоч трошки у нього. А він не дав мені горіхів. Після тифу... Я вкупі з одужавшими їду останнім ешелоном через Буковину до Галичини. А румини у їхніх кіннотників на постолах остроги, їх старші б'ють по морді, і вони тільки покірно підставляють свої смугляви фізії, а потім мовчки витирають густу кров із носа. Надто вже покірні ті цигани, їх старшини феодальні дядьки.